Și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o vusese, iată că oamenii trimeași de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni.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 S-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, Scoală-te, și eu sunt om." Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege un iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat."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 Văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și l-a vestit Evanghelia părce prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeia începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan,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 Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.